أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم صبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لهو ملک السماوات واللذي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سوره حديد دا ورسته ده سوره الزلزال نه ده اذا زلزلات الارض زلزالها 94 نمبر کے نزول ایک بار سرہ المصحف له سره د صورتي واقعنه رسوله داواد صورت, صورت ترغيب الالفاق والقتال انفاق او د قتال ترغيب ذکر کوي په د کې انفاق في سبيل الله ب وجوه الخمسه پنزو پنزو طریقو سره ترغيب ور انفاق فی سبیل اللہ تا او دارنگی چین وغاق قتال تا دعوت تور کی محکی سورت سر ربت داده چا اخری آیات کیو فاسبخ بسم نبک العظیم تسبیح ہوایا دلتوی صبح للہی محفی السماوات توم ویا کنا براکتا طول مخلوق دی اللہ تسبیح وی نتوم ویا او بیا په دیکھ ایک اقلی دلائل د منافقان و حالت او تخفیف بشارت بدواړی ترغیب الالفاق په یو طریقو سره یو طریقہ دا غور سره وابل یو طریقہ دا چې ګوره مال درنا مال تا ته پاتې دی د آباو اجناد نن تا نه مون پاتې شي وانفقوا مما جعل لكم مستخلفين فيه طانبو پاتشی تاتا پاتشی خرچ کئ دا مالو نات تاسو ګرزول الله تعالی واقداران دغه خلیفګان تاسو جوړشې پلا سرهو نیک سرهو نو تا تراوی نیک سرهو نو پلا سرهو نو تا تراغه اغل لاړل تانبو اغونه پاتشی تانبو یا دا تاالله الله را کړ دی تا سره خونوک پاتې وشي درنا ووافیکو مړه د بل نه در ته پاتې ش چ بل نه پاتې شي دی تا نه پاتې شي خر چېکه الله په نومنې تا ته بهید شي دوول الله میرا ستمواې والرز او له کوم اللهتون چې قوې سبی الله وال الله می راسو سماواې والرز نو خر کوي نو یو رځ و دا شي چې دا بدر نه پاتې نو خر کو نه چې تا ته فره میلا شي الله تهواې پاتې کېږي خر کا چې تا ته فده میلا درم زمړک دې در دو مطلب ده او چېستا نه دی یا پلار نکړ نه تا ته پاتشي دې ستانه ډیر ښه روتانه پاتشي تو تا خپل یا درم ترتیب زمړستا شو راکو قرض راکوي تعالی وبدلی را کو مندل الذی قرض الله قرض حسن درم طریقہ دا اول دا او جسته پلار نه نکړ پاتشي او تانه و پاتشي خرج کا اسو الله تپاتکیږي دوی مخبرا اسې و الله تپا تکیږي خرچه کا درېمه خبره زه واستعمال دی قرض راقام من بلذي يقرض الله قرض حسن المو ان ولا حياه الدنيا لعب وله دا هو کېله تماشه د مړه دلي فضل مشاله دا دا دا وروزي ختم شي لکه څنګه چې زمکه نشنکي بارشي سومه يکونو حطامه نو دا ورنګ ته زمکه را بارشي بیا وځره زره شي ودن نو شي موږ خلق نا کوم او فيه نعيدكم ممنا نخرجكم تارةن نو دا دنیا کې مشغوله شلي دنیا کې چې مشغوليږي کسانو حالات ذکر کوي ا بهوي دا ورځي پرګرامونه دي کته وړکه نو لبی دین کته ځوان شلی نو فضل مشغلي دي یو یو کارګزان خلول دي بل بل کارګزان خلول دي بل بل کارګزان خلول دي نو تاک چې دنیا کې مو دا لبی دین نو ملب کو پشان دي وړو مو فضل کارونه کې پشان دي نوجوانانو وزینت اوک مو مشغليګا فديزه بو زینت کې پشان دي زنانو اتفا خوور به او دارنې فخر کول په یو مفخر کو په یو پشان پهشان دازو وتک سرونفیلم موالی له وات او م ډیررواې تتسکرې کوي دماللوو په یو بل سره لکه د بړاګانو او د دی د قانانو د دی مدوانو نوسمت لب د تو به یا وړی کې یا به نو جوانې یا بهښ یا به امزول دی وی یاو مشر سره بډای اوس دا لغو ژوند به ختم شي ان ول حیات الدنیا دا فظل مشغلی وخت به ختم شي ان ول حیات الدنیا دا زیب زینت وخت به ختم شي وزینتون لطفاخور امزول کې چې ما سره دومره مال دې ما سره دومره دې تا به ختم شي فخر به ختم شي فکان سرو لماللهات او د ډمال ډیوالی تجګې په مال اولاد ک پشن د بډاګانو زما دوه مال دی زمادونه اوات دی دوه ن شوري آخرې درجت چې لکنه هغهته کار سر ده هغه بډه کې نو بډونه خو بیا پاتې بیا د خلاص وونه را ځي که نه بړه چې ووي دا زما دی دا زما د نو ورته بدبد ګوري نو ننسې ورته بدبد ګوري چې ما لو و سره کوي ما دا خو زما د مال ل را کوه دا ما ته پر ده دا زما د ګورې دا زمه را کوم دی مزه کله کېږ بړه ووي نه زما دومره مال دی زما د دومره ځم که ن او زمون ووي دا به زما دا به زما ته کا سرون له مالی اوول ولات د غ مې غویې کې چې توای زما به غ و ما به تلاړ شي دی نه مخکې خر کو نه چې مه پ لا راغلی بیا مثال پشکې او پس بیاست ویم پ زما طرریقات ترغيبا للفاق جمال دي له جماعت چې مصیبت کې په پکار شي د مصیبتونو مار سره نه د کی فکېږي قارون نو وډوبېدل د پښیو فرعون نو وډوبېدل هغه د فښیو آدانو سمودانو نه بچيږي او سلې د فښوي ماسار مصیبتن فی الارض ولا فی انفسکم لاتی کتاب من قبل ان نبراها ان ذالک اللہ یسر کوم مصیبت راغې دا به مالونه سره نه د فکېږي ته یو نه مال एकदम سره مصیبت چینو پکار بشي ضرورت شو نو په کار بشي دغه ضروروطونه دغه موصیبتونه بیا مال سره نه دفچږي نو دا تذکرات بجو خسا ترریله انفااق په پ طرریکوو سره مړه بل نه درته پاتې ده پاتې بشي درنه نه را کم مړه داکیلو ته معشه ده مصیبت پی نه دف کېږي اولی نه خرچ کوېڅ خرچ کا اول کې اللهه بلی زت تسبی پخې مونږن اقلیه او بیا د الله طاقت او قوت سبحا لله ما فی السماوات والارض تسبیحا لله لا رغس چه براکت دي ضرور ذات حکمتون والا اقلی دلیل لهو ملک السماوات والارض خاص اغل ربات جسمانو د جسمکه بادشاہ غدن بادشاہ غدن تصرفم هغه یو کوي یحی او یمیتو ګو نیکول مړو کول کی صرف تا کار کی نانا او هو لا کل شی ان قدیر غفار سملقه قدرت او اس نه دې اس د یو قومیشب وی ول اولو پوخانو ول اخرو امیشب اخر پرې بي بار دې او کو کته دې کته دې او کو دا او هو علا کل من قدرت ول دې نو کل نه دې هو الاولو هغه اول دې نغه نمکې سګنيشته کل پرې بي ول اخرو اخر دې نغه اخرې او قوت پیدا وخت پرې و الظاهر و كنت تت اغلق برسوك نشتا والباطنو اغلق ادبار دیک علم سر انتهاد تدي علم رسيدن لين اغلق نكتسوك نشتا الرحمن و على العرش استوام ظاهر لهما في استماواتهما في الارضهما بينهما وما تحت السرام باطن سمت له هو الأول و ليس قبله شيء والآخر ليس بعده الشيء و الظاهره لیسه فوقه شئی و الباطنه لیسه دونه شئی و هو بکل شئی نعلم اگر پا هر چیز منع علم ده اقلی دلیل پا دیمانه چه علم بکل شئی نو هو اللہ والذی خلاق سماوات والرد اللہ غزات تے که بلا کرد اسمانو نوز بکا فیسی تعدی ایامن فمقدار دشپا گورا جو که سممستوه آلالارش به قصدو که بیبر ابرش پارش منده بر اوچت پیدبار ده ذات سار هاری شیطرسی دل پید بار در علم سران وو بی کلی شین علیم و هاری شیط منی پودی کنا و آخار تو بی کلی شین علم سنگ پودی یعلم پودی ما پا غصمانی یلی جو فی لگ دیچ ازمکی تا دن نزی اغسی شیدی مڑی ازمکی تا دن نزی دانی ازمکی تا دن نزی باران سازکی ازمکی تا دن نزی تخمون ازمکی تا دن نزی مو په د ماپهقطاتو دو باران ی ل جو فر دی مک کې دن نهځ یا لاشونو د انسانه نو یری جو فلار دی چې مککه کې دن تخمونو منې چې زممکه کې دن نځ خرو د باران مري چې زمک کې دن ندي وما خررجې راغ چزممکې تبار راځ هغه بټې دي غایگانې دي فصللو نهدي او بدې وما اننظررو می نه سما اوغ چې قطه راځ د سمان نه ریسکو نهدي فییسلی دي وما اور دوفهغ چې برهخیجیک اگر روحونه دې نکانو دې وو ما کومه تاسو را دې نه ما كنتم فچرته تاسو قم دې کی چي تاسو والله بما تعلمون بصير الله پاک ارونه چې تاسو کوي دې دل کې پدې منه دلیل بڑا دلیل پدې منه وهو بكل شيء عليم خلق السماوات والله ببطا بما تعلمون عليم له ملك السماوات والويل ويل الله يترجل امور خاس الله تعالی گردو نشی انجام د کارونو مستاقل و متاتوی کنه چې دا د کډې دا د کډې یول ذل لیل فی النهار ویول ذنهار فی اللیل بعقل دلیل لمن کښ په پروج کورز پشپاتې و والیمون بذات صدور غا پود پرازین د شنو باندې علیمون بذات صدور اول کی وی و بكل و حالا کل قدیر دانه چې صرف قادر ده او بكل شیء عالم علیمون ده دانا چې قادر ده عالم ده ادارنګېش اختیارات دبل دی نو الله تور جوو مور انجام د کارونو دلته و ی هغلی منبی داې سور پو د پهغه د سنو بندې دانه بار یو شوی دن نه کته او بري غې خبردار دی زړه کې د دن نه هغې من خبردار نه دی داس وای ضررتته دن نه یو ز کې پروت دی هغې نه یو بار یو خبره را ځي هغې من الله خبردار دی که ها نو ترغیب الالالفاق اوڈنبای وجه مڈاک مشاران و تا تا تا پاتیشه ده تا نبوهن پاتیشی خرج کده اللہ پنمانی ترغیب الالالفاق ملو جوه الخمسه آمینو بالله و رسوله ایمان روڑه پا اللہ منی و رسوله پا رسول دیاغبانی ایمان روڑه وانفقو خرج که مما دیاغب مالون ناجا لکم مستخلفین چې تاسوو ک زولی واکداران پهې کې مستخې نهفی واکداران پایې کې وااکدار کړړی اوستاتهې خرڅ ک نه نو تاته د بل نه میلاو دی فلهې نامنو من کوم په کسان چې من راډې تاسوونه خرچوک لو مجرون ک كبير د لپار زر دلو ترغی فااق انفی کو ترغی فااق او انفی قور له هم اجرون كبير اوجهه مړه بله د تپاتې دی تا وپاتې شي ومال کوم لا تکمنونه بالله والرسول او سری تاسو ل را چې نمن بالله والرسول پیغمبر پ غمبر لا تومنونه بالله او سدي تاسوله چې نمنې اللهوررسولو یا دوکم پ غمبر دوتره کې تااللی تومننو بر ر کوم چې تاسومن ر خپل تقو کائ سری تاسولا چې تاسو نمنې الله په غمبر دغه داوته کوې ل تومنو بر ر کومصدکو تومنو لی صدديقو و د غ د می سااقه کوم او تاقی سره غې تاسولو تاسو مضبوط ته فلو دی و د ضرهرببه کوی مننیاد من زور هم زور ته شا دمالال پسې ربی کوملو د ناغست دی د اغرب نه منېول ل لاغ ی لو عاب دی ترا لیګ په خپل بندمنه را لیګل دي په خپل بندمنه آیات او آیاتونه بیینات واضح دا دي او خلق په مطلب مې پويګينا آیاتونه هم دي بییناتن کارا مضمون والا بییناتن کارح کم والا بییناتن کارا فایدای سدا الله یا تنرولیګل خپل بندمنه را لیګل واضح را لیګل نوصل پارا یخرجکم من الظلمات الى النور شو با ستاس من الظلمات ترونای الى النور رناتا قران لاله گله سل پار ال یخرجکم الله پخپلا ل یخرجکم دغه بندا په بیان د قران سره منزل ظلمات نور ال نور رناته ظلمات څه مراد ده ک جاهلین قران ولالا چالم شین منزل ظلمات د جہل ته رونه نور د علم رناته ته جاهلین قران سره عالم شین یا منزل ظلمات ظلمت ترې ویل لفقته کنه د مراد بخل لَيُخْرِجَكُمْ جُوبَاسِ تَاسُوَ مِنَ الظُّلُمَاتِ دِي بُخُلْنَا الى النُّورِ اصیش تا اوس تا کنا اس بخیلی تا نظاہر بیا با انفاق نشکو لے چې انفاق نشکو لے تاراناتا ہوا باسی چه دے اللہ پا نمخر چوکی کنا انفاق دے یا چې ان ظلمات نمرا شرک شی نور نمرا به توحید شی لیکن اوفرنا زلماتی من الشرک Syria الانوری لطفحیدی تاچه ان اغا نور طرابا سی تاقران دیا طفحید دی یا چې انو کف ظلمات نمراد کفر شي نو نور نمراد ایمانشا نو تو ایمانی تکلی من الظلماتی دو جاہلنا الان نور علم تا من الظلماتی دو بخولنا الان نور سخاتا من الظلماتی دو شرکنا الان نور توحیدتا او من الظلماتی هغه د کوفر نه ایل نور ایمان ته و الله ب کومله اوفر راې دا کارونه ې کوي دا قسم ترغی را کوي ځکهه اوې ک ډې شرت کوونک میروبان ممالله کوم الله تونف کوفی سویللیله دابلله وجه مړهې ول نه پاتې شي مریبا داول نه پاتې شي او سری تاسو لره چې تاسو خ نه کوی پهلاره دی الله کوې الان کې س پاتې کېګله تهول لا میرا سما اتې ورض خاص الله ته پاتې شي اسمنون رزب مراث مطلب دا یو تن بلتا پاتی شی اللہ خواهش مالک تے مطلوب دا چې مراث تا مراث دکوی دا بلتا پاتی کی گئی کنا ادا وم رس تا پاتی شی اس وقت با دیواق دارنی ولیلہی مراث سماوات والارض خاص اللہ تا او پاتی ش اسمنون ازمکی مراث تا ازمکی اسمان دیسا مطلب پاتی کی دل لی اللہ تا دیدئی پاتی دل لی اسی ممتانا نه کی گئی نو خرچو کا جا اللہ پ لا استوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولایک آنظم درجة من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا و كلن وعد اللہ وعد اللہ الحسن لا استوی برابر ندی منکم دی تاسونا مناغ اسو قنفقا چی خرچ کردے من قبل الفتح مخی دی فتحنا زن علماء فتح نمرات او خدیبید صلح خدیبید مخکې کی چاہتے ان خرچ کردے داغیا جنون زیات کی او دغین رښتو کړه دې نه دا غي اجرونه کم وکړه اجر خوشاله لیکن کم وکړه بیا فتح عمرات فتح مکه دا ما کې چې اخرج کړه دې نه دا غي اجرونه زیاتې کړه دا غي پیسې او فایده زیات ورکړه ځکه مسلمانان ضرورتو یا چې نږه رښتو خو بیا مشاهده وکړه خلکو دغه پورې چین هغه هو خبره زیات سرګند نه او اطرافه خبره نه الله برابر نه دی تاسوونه منه غڅوک ان فقطقا چې من قبل مخکې سی خوری بیا نه من قبلفتتح مخکې دفتح مک نه قااتلو جګې کړ دی برابر نه دي څومه فرقتې ولا کااعزمون درجه تین من ن فپې بعدو د آز مډیرو چتتي په بار درج سره جا کسانو نا چې خررج کرد من بعدو رسو د فناقااتلو او جګې ک دی د هغې نه مخکې او انفاق د هغه جو اوروست کړه دې کم دی ولی مرګریوم ځا مالی مالک انمتون اپې سیم جاتشلی اټیک تدومره خبره دا وکول نو وعد الله الحسنہ اریوسره وعد کړه الله رب ال عزت جنت اریوسره وعد کړه دانا چې مخ کی چای انفاق او جهاد کړه غل پر جنت استه چورست کړه غل نشته به خلق وی چې مت به سره دعوت راکوي هم موږ ته وی چې انفاق وکای زکه دغه نشته ورز بعد الفتح به نافیدهشته او کل وعد الله الحسنى من ذي يقرض الله قرض حسن دي کې درې درې موځه زموناستعمال شوې او قرض خراکا کنه مونږ تعالی ديو قرض سړي ته ميلاوي کې کنه او مونږه تعالی ډبل راګو یو تن ته چې قرض ميلاوي شې نو ده خوشالي کوي سړي له مي قرض او چې ډبل ميلاوي من ذي يقرض الله سوګ داګه څګره دور کړه الله تعالی قرض الحسن قرض په اخلاص سره اخلاص سره یخلاص سره قرض ورکړو فیضه یای فهو له هو ولہ کریم دل اجر کریم جات پکین دله پارا یذای فهو دا قرض الله رب العزت یذای فهو جات پکې دلرا ولہ اجر کریم ودل پارا چېم اجر دې ډېر عزت والا دام قرض بدل زیادت کې سوق بزیادت کې الله بزیادت کې چاله بزیادت کې لہو دله په اړه بزیادت کې او لهو اجرن کریم ادله پاره اجرون دې دې عزت ونه قرض اخلاص سره ورکه انفاق ان سه مطلب دې چاله قرض غواړي او برات نه انفاق په څیر \|_{1} لاده مطلب دا, دے لکه سنگا دا دے دی لکه څنګه قرض ملاوي د یقیني ود دې اجرونه صحابونو ملاوي د یقیني د کنه قرض علاوه ور د بستاامید دا به میلا شي چې د الله پونوم خ کوي دد یو ممی ساه ک تاته میلاږي او بل دې وژو الله زیاته را کوې ییم خ الله ریبا ور به سرقات ختم الله دسود سیزونه او زیاتې الله صدقات چې دله پون کوي که نه د د اجر زیاتې کږي که نه صابونه زیاتېږي او فین ل کوې ق حسنه ستته ووي ق خانه چې طره بیا غواړهمه دیتوی نہ قرض حسنه دیتوی یو خدای قرد الله قرضن حسنه یو خدا <خصف> چې دې کې اخلاص وي اخلاص پکی وي درهمدا چې د الله رضا وي پکی درهمدا چې حلال مال وي اول چې شه اخلاص دې قرض حسنه اول اخلاص بیا د الله رزاق ګدا چې دا حلال مال بھی. بیغ حلال مال لیکن حلال مال کوم کرشه کرشه کوټنا بل ور پسدا چې ځن کدن مرغ نہ مخ کی وی ولې ځن کدن چې شروع شنو بی غستا مال نه ده کنا ځن کدن مخ کی وی بل دا چې په منی سرن وی بل دا چې احسان اوز باتنا پکنیوی بل دا چې ورکی نو لگی گرنی چی اللہ پنوم خود دیر سوار کل پکارو دا مال لگ ورکیو بل محبوب مال و قیمتی شی ورکی دیتا قرض حسنوی نو دغبا بیاجاتی کنی کل بیاجاتی کنی کل دا روز دی قیامت رغل کنی یوم تر والمؤمنات آغا رزی شویناً مومناً سڑیوم مومناً زنان آیا آساً نوروھم بین ایدیهن شو من بروہی رانگانی ددو بین ایدیهم، مخ کی ردونو ب آئیمانئی هم و اخی طرف ددونو بین ایدیهم د ایمانو عمل رنو. اگز وہ نخ کی روانی مفسرین لک lett بعين ایدیهم و ایندی بین ایدیهم مخ برنا و ایمان و عمل رنا و ب آئیمانه نخی طرف دا ب روانی و دن انفاق رنو انفاق رنو علما لکی انفاق روډ وبو ولې خلاصه را خرچ کړ دې کنه ولې کې به دوته بشرا لکملیو زيره توصل باراننده جنت نو چې بيګي بداغين نه نه خان خالد نفيها هميشه بي پاري کې دالک والفود العظيم دادلويه کاميابي <coughs> <coughs> او چې انفاق نه نه کړې هغه دا ورانه محروم دي کنه يوم يقول المنافقون والمنافقات پاګرځمن چې وایې منافقان سړي او منافقان زنانه مؤمنان او ته انظروا او کې زمونږه نكتب بسم نورکم چې واخلومږه رانا ستوځرانا نكتب بسم نورکم نكتب بسم من نورکم اټباس لمبا بلول رانا غسل مین نورکم ستوځدين او نور نا مونږه نور واخلو رانا مونږ واخلو او مخې هدایت مونږ راول کین الله یو استاجو الله وبدل د تقوور کې دوتا دا بدل اور ته ملایوی کنه دوته به ویله شیر جو را شی ار جو لار شی ورا واپس شی ورا حکومت رستو خپل رستو لار فلته میسو ورا ان ترنا و ځکه دا رانا حدود ته نه ملایوی کی دا رانا دنیا را غلتهونه ملایوی کی فازور بابنهم جوړ به شي بینهم په ما بین د دوکې بیسور دیوال دیوال به جوړ شي باتینو فی الرحمہ دن طرف ته داغي به رحمت فی جنت رحمت لمراد جنت و او بار طرف ته من قبلہ داغي دیوال نا العذاب جہنم بی یونادو نہم اوازونه بکید دام موم منافقان مومنان او تا علم نکم ماکم ایمنتا سرنو علم نکم ماکم ایمنتا سرنو په دنیا کی منافقان با اوازو کې یونا دونهم اواز ووي چې دا منافق منافقان مؤمنان وتا وایي بسو علم نقم ماكم نو مونږ تاسو سره په جهادونو کې اي نو مونږ تاسو سره په ایمان کې اي نو مونږ په تاسو سره په جماعتونو کې مونږ تاسو سره حنا سر سکه نه ان ماكم ما قالوا ولا ولنا دغه صدا مون سره وایي ولكنكم فتنتم انفسكم لكن تاسو گمراه کی او ځو نه نه خپل وتربستم انتظار کو د مؤمنانو مبارک د خوادس ورتبتم او شک منتلاوي وغرتكم الاماني ودکه کی وا چلی تاسو اخوائشات او خبرو حتا جبر تر دې چې حکم راغی الله تعالی مرغ تاسو وغركم بالله او دانانګه دوکا کې واچې ته تاسو فزات ته الله هغه دوکا کوونکی غرور مانه دوکا کوونکی دوکا باز شیطان کیونا دونهم आवाज با کوي دا منافقان مؤمنان او تاسو لمناكم ماكم اي مونګه نو تاسو سره پيمان کې په جهاد کې په جماعت کې په مسجد کې قالو اغو به بلا ورنه موسی وروي ولكنكم فتنتم الفسقكم لیکن تاسو ګمړې کیا اچول ځانونه خپل ورته رب بس انتظار کو تاسو د مؤمنان مبارک د حوادث ورته تب تمو شک کې وغرتكم الاماني ودوکه کچول تاسو خوایشاتو دروغ خبروم حت ادارنګ او دوگانو حتا ج امر الله تر دې چراغ امر ده الله تعالی حکم ده الله تعالی چې مرګ ده تاسو وکامت وغرتكم بالله الغرور دوکه کړي و تاسو په ذات الله باندې دوکه تر کړي و تاسو ته تا بالله په ذات تعالی دوکه کړي و, و الغرور دوکه کوم کې کی او پس نن لدي لاو زمین کوم یتتون نه به واغشي تاسوونه ته جرمانه لپاره د خلاصو او ولاله منن ل نه کفرو دنیا کې خو تااس مونږ سره وایئ زمونږ کم تاسو من لاگوو کې دل لکن تاسو عام کافر کیک کافرو حکو م تاسوونهې لاگوو کېږي ولا من ل نه کافروامې فې کافروونه لپاره د خلاصو معواکو من نار چې نه چل بچی چل بدایی ما اوحاکم النار سبکی چل بدا کی گی ما اوحاکم النار زیستا سور دے یا مولاکم اغذیات لایق دے تاؤسرا تا ظهور کارون اکول کنا مولاک غور دے دو مولا دے اللہ نا دے نور ته حوالت کل کنا یا مولاکم و بیس المسیر او بدزید کردو علم یعنی للذین آمنو آیا وخ ندر آغل اکس نزد نیز دے شم امینانو تا آیا آیا علم یعنی ایا نه د دې شي امنو مومنان وتابغه وخت ان تخشلوبهم تعجزو کی زنن د دو الله تا ای نه د نږدې شوی مومنان وتا چا شي زنن د دو الله تا ای وخت نه په مومنان ومله دا وخت نه د نږدې شوی مومنان وتا چا عجز شي زنن د دو الله تا سم مطلب د ذکر الله هیمان عقیده وما نزل من الحق يوازه دانا او برابر شيمن برابر شئ او احكام ترالي قلد من الحق حقنا حق نور مسائل انفاق في سبيل الله ولا يكون الذين اتلت الكتاب وحسن نشي پشاند آقسان وحسن كتاب ورکڑشوه ده من قبل مخلد دينا فطال عليه ملامت نقدير تير شفاغو من زمانه فقصد قلوبهم فقصد قلوبهم نقلشل ضرورة دي وكثير من فاسقون و blending فيяти крупنات temps الدمان بالغانر ما يقول ان الصعب إ verstور ، كان existا لذلك عرض أن الله يح calculated على بعد موتها قائل أن الله يحظن في ello لا يعتقد أن يتعاب لك أعط Nerm Kakao بعد موتها يت Cantonه إitaire بيانان الرسول يصبح شعرت she قائنا لكم العيات ، هو فق واضح انه بيا نهم غتاو استاياتنا ديال المصدقين والم ان المصدقين والمصدق والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم وله اجر ولهم اجر كريم برجا خيدا خول سمكلا هكذا يا خول سمكلا او اگا اختلا اعمل ام سمی او مال ام سمی مسکن لیا سرک لیا سران سمت لو کوي اکئی او دارنگی دی آیات من یه تشدیق کرده چه و انفقوه نو صدقات ورکئی دی آیات من ایمان راورده من دلزی قرضو اللہ قرضان خسنا نو قرض ورکئی و اقرضو الله قرض خسنا و اقرضو اللہ قرض ورکئی اللہ تا قرض بر اخلاس سرک یا تولایا تون تصدیق کئ چې انفقون غومنی مدارنګ من ذی قرض الله وغومنی قا نو تصدیق کوونکې د دې هره شی نو صدقات ور کوي ان المسدقین والمصدقات واقرض الله قرض حسنا او قرض ور کوي الله ته قرض قرض حسنا او اضافه لهم نجات پکې دو د پاره ولهم اجر کریم ادول پاره چ نه را اذر ده لوی ذرت ول اذر ده کنه دې د دقیق مصدقين والمصدقات ورپسې ولذي امنو بالله ورسله ا کسان چې من الله ورسول الله که مو صديقون دغه دې چې انه هڅ صديقين غشتنه خلق دغه دې کنه وشهداک دا رسالتنا نبوت مرستو چې مرتبه د صديقينو وشهدا ادارنګ شهداک شھادہ چاته توحید او د ایمان غوی کوي کنه یاد قامت پر د خلق او غوی کوي یا شھادان مراد بیان کونه د توحید شھادہ بیان کونه د توحید و ان دربین پرنص درب ددولم مجروم دول پار بجرو ادي ونورهم رداگان دي مخک زيد شکن انفاک ورالذین کفروا وکذبو بیااتنا کسان چ کفر کردې تصدیق نه کړي وکذبوا بایاتنا دروغ جن پیاتون من ولای کا ثول جحیم دا خوندان دی وردی علم ان والحیاۃ الدنیا دین صل سال صلورو ما وجا ترغیب الالفاط ترغیب الالفاط سم مطلب دا هکل تماشا از عرضی ذو زینت ده الله کلو مرکا چ باقی شی علم دی لاعبون دا لو بی دی پسند واللهونه فضل مشغلی دی پهشان د نو جوانو چې فضو کار یو غړ مصره او کله بل غړې مصروف زیتون نوځې بزیینت دی پهشان د زننا ځکه زنا د کې زی بزیت شيته که نه اتفا او فخر دی په کورننی ستاسو کېټ یکه واان وتک سر فله معلي وله اولا ادارګې خبرې ډیرروالي دي دي د مال او دا اواد ی مال ډېر دی دي. بللو زما اولار جوې زمام مال ډېر دی بل وې زمام مال ډېر دی یوې زمام ولر ډېر دی بل وې زمام ولر دی دا کار چې نه غوډاګا نو کیزياتوي چ خپل مالونه چې نه امیدونه غټ غټ وي او مالونه باندې فخر کوي الله ګوره دا خبره دا یا ولبو کې مبتلاي یا فضل مشغله کې مبتلاي یا بو سين دې بو زینت کې مبتلاي که کې مبتلاي نو کار کوي سمشا فضل مشغله کې مبتلاي کار کوي سمشا از یابو زینب کی ممتلائیں مراد خدو کار کای وتفاخرم بینکم ندا خدو همزور کار کای وتکا سرون فی الاموال و الاولاد دی اللہ و دی اللہ رسول کار وکلا کای چر انفاق فی سبيل اللہ ری دل پر مثال کم سلی غیسن پشان د ډیر باران اجاول کفار کی تعجب کیوا چې اغلا را ذمہ دار اجاول کفار نباتو کی تعجب کیوا چې ذمہ دار نباتو نباتو فصل نجا ثوما یهی جنوبه را فصل فتراهو بهني به دي فصل لرا مسفر او تک زړ ثوما یا کو نو خاتمه به شي زره زره شي زره زره پښان توي کنه پیدا نميك نو پیدا شوي به چنه حالات درمن راغلل مزوانه ته ورسې دي نو بیا بډا شلین او مسفره او بیا چنه خيري عمر ته ورسې دي ثوما یا کو نو در نو مر درمن راغې نو زره زره شوي غړاګانې فوبرخي جي نو واړ په بره روان دي بیا سوخت دا شي داچ نو جوان شي نو بیا پکت نو فاصل بیا پکت روانې جړږي چې تک جرړ شي نو بیا غې دروتو د ضرره ضرره شي نو ترنګې ته بړه دی نو نو جوان شو نو جوان نه نا... وړکې دیان نو, نو جوان دی بړه بړه نو, نو بیا مړ شو فصل کې وړ کې نو غټ شو غٹ نو بیا زیړ شو زیر دینو بے کٹ شو چې کٹ شنو بے زر زر شو وفی الاخرت عذابون شدید که دا غشانک لڑی کن آخیرت کی خوازاب دی سخت عذابین فاقو کا اکودیکن و مغفرتن من اللہ ورزوان که دا غا آیات مطابق تیر کن وفی الاخرت عذابون شدید اک مخینی آیاتونو انفقو انفقو اغدی امنل و مغفرتن من اللہ ورزوان دا ممنا مخینی و دا خبره ممنا مخناعو مانا ومال حیات الدنیا الا متاع الغرور یعنی لبی الله و زیب و زینت فخر تکاثر دیکم مشغوله کیږه دا خبره مونه د مخکلو کې مشغوله شه ومال حیات الدنیا الا متاع الغرور نه د دنیا مګر سامان د دوکه دا تشد وکړه دا د دوکه کارن کوسو کو داو ک کنه سابق علاوه فرتن من ربکم تعذو ک تلوار وکئیه علاوه فرتن غاصاب د مغفرت میر ربی کن دس کارونوکے چاہے سبب دی مغفرت تکنا و جنتینا جنتینا تا عرض و هاکاری سمای والرد پلنوالا جاگئی پشاند اسمک آسمان دیمی و گدوالی و سمری عام طور منی پلنوالی کم بی و عیدت لیلذین آمنوا باللہ و رسولی تیار کرشید اللہ پارا جا کسانو چی منی اللہ و رسول غر جنت تے لیکن سوک ایمان باللہ و ایمان پر رسولانوی کا ندارک فضلاللہ ہوتی ته دا ساده د تطنصیب شي والله ذل فضل لازم پنځم او اخري وجہ پنځم او اخري وجہ مال دل پر تر ځان سره دې چی مصیبت که په کار شي یره س غم را شي په کار شي په پریشانی را شي نو سړي تر پیسي په شي نا سامان سره مصیبتونه نه د فکېږي دا او صدقه ورکا سره کی سره د فکېږي ته مال ځان سره کیږي چی مصیبت په ناراضي لونی شي کېده مصیبت پر راضي او به مال سره د خچګومنه ته صدقاو ورکا اسدقات ولا دل بالا مثبت بنا راجي صدقه سره د فاشو خ کار دیغه نه کای ما سبب مصیبتن ما سبب مصیبتن فلاردے ولا فينفسکم الا في کتاب من قال ان نبراها هغه راجي سي مصیبت ما سبب مصیبت نراجي سي مصیبت نراجي سي مصیبت فلاردے پسما کا کې ولا نستا پر نفتتونو کې یعنی پم مشبت نه را ځمت کې مشبت لی تونونه دي غایګانې نه کېدل دی او به وچیددل میوي نه کدللی وبا راتلل ګرانې راتلل سابونه راتل دا دمکې مشبت نه دي ما ثابتې مصبتپلارړ دی نه راې س مصیبت پهمکه ولاافان پسې کو نستا سوپزانانوو اللاې کتاباب مگر دا لکت په تقدیر کې من قبل النبراح دغه تو مطلب دی یو مطلب دا دی من قبل النبراح مخکد راتلو د دې مصیبتنا دا تقدیر کې لکت مخکد وجود د تغه مصیبتنا مصیبت لا راغل نه د چې مخکلي کې راشي یا مخکد هدایت ستر عظمت او د نفسنا من قبل النبراح مخکد هدایت ستر او د نفسنا یا مخ کده راتلوده مصیبتنا دا مصیبت مخ کلیک لای شویده د بها ما یا سمکه اسمان د پیدایش ته مخ کلیک لای شویده ان ذالک عل الله یسیر اکرنا دا کافی الله منی اسانه دی نفس منی مصیبت سمات لردی نفس منی مصیبت دادید تمرضون اغلل نفس منی مصیبت دادید چا اولاد چنرا هغه منی مصیبت راغین بیاچن هغه معلومه ختم یا تنګید ژوند په کړه تراغلا یا مرزونه د وبات مورطلا شه دا فنسون کې دکنه دا ټول الله لیکلي او لکینا تاسو علا ما فاتکم ولا تفرحوا بما تاکم الله لا تاسو علا ما فاتکم خبر می در درک چې دا ټولې تقديري مقام تقديري خبري دي مصیبت راځي دا تقدیر کې لیکته استا مالول سره نه د فکېږي دا خبر می در ک ولی لیکیلاتا سوالا مافاتکم دل پارا چی غمجن نشی پاغم پاغه سزونو چتاس نفوت شی دنیاوی سزونو چتاس نفوت شی پاغه غمجن نشولی دا وای چی تقدیر کی لیکلی وکنا خبر می در تد عالم ناکم خبر می در قدر ک چهار شی دیت په تقدیر کی الاتی کتاب من قبل ان دا خبر می ولی در ک چی غمجن نشی الا مافاتکم او چې تاسو نه فوچي دنیاوي ژوند ولاته فرحو بماتاکم او خبر می درکړم چې تاسو کوم سه میلاو دی نعمت نو الله طرف نه دي چې تکتکورونکي پیغام دي ولا تفرحوا بما آتاكم او چې خوشالي اظهارونکي په هغه نعمتونو چې ماتا اصله درکړ دي یاني پیغام دي يو نه کوي والله لا يحب كل مختال فخور يقين الله من الناسات مختال ويكون كسرات فخور چې خپل تعریفونه تخپل کوي مختالسته وي ځان غړ چړې غني فخورسته وي بل شپک غني بل منځان غړ غني ای نظام او د غشت سره کاريږي او فخور بل منځې کوي یا مختالغه چاته وي چې ځان ته ګوري چې ځغړ چړې افخور هغه چاته وي چې بل تاسو خوب ګوري چې دایسته نه ده ځن ولماوي مختال هغه ده چې مصیبت دپښي وي دا زما په کارتب د الله طرف نه نه غني افخور هغه چاته وي چې نعمت راشي نو دا وي زما په کارتب د الله طرف نه نه غني مصیبت الله طرف نه نه غني ده مختال ده نعمت راشی نو دا د الله طرف نه نه نو ده فخور ده ټول مطلبونه ټیک ټین چې ځان ته غټ ګوري بل تسبوق ګوري ځانو چت ګړنی بل سپګړنی مسائف د فشینو الله نن ګړنی نه متونه راشینو دی الله نن ګړنی الذین لا کسان دی اپخذونه چې بخل کوي او امرون الناس بالبخلق او خلق حکم کوي خلق ته د بخلو ولرفاقو کنه ومن يتولن فإن الله الغنی الحمید چې مخواړو ای صبر نه دا فإن الله هو الغنی الغنی ذاته الحمید دا تاسو وس ترغیب للجهاد انفاق وکدا وجهاد کې پکاره شي انفاق په لफार د جهاد لهقدر سنارو سننا بیل بجیناته اخر سر لیگل هم پیغمبران په واضح دلایل او انزل الله ماهم الكتابه اور لیگل احکام د شریع والميزان او د رنګ میزان عقل دارنګ چا نه هغه څه مطلب دې انزل ور کلو مونږ را لګلو مونږ اوسله کتابونه عدل او انصاف عدل او انصاف هم کنا مخيو الله تتقوا في الميزان يقوم الناس بالقسط چودريږي خلق په انصاف فشلي کوي په انصاف چې شفسل څوک نه مڼي انصاف وان دل نو او پیدا کړ دا انزلنا الحديد تبرن ورون دي غوسو نبرن نوړيږي یاد هغه اسباب د برن دي کنا باران وغيرها د الله طاقت قوت وانزلنا الحديد ينو مطلب دا پیدا اوندلنا الحديده یعنی خلقنا الحديده مونږ واسوونه پیدا کړل فی سوند شدید په کې جنگ سخت سم مطلب اسباب دي جنگ دي چاکونه عقل را هغه د جاجونو پوری ټول نه ټول دي د جنگ سيزو نو اس په نه جوړي کنا مونږ پیدا کړل دا واسوونه په کې پهې کې په با سوند شدید په کې جنگ سخت هغه کې خو جنگ نشته سم مطلب اسباب د جنگ دي تورا دا په نو چاړو دا نو کالتوس دی اوس پرې نه جوړې کې تاسو نه کارا د ټینکو نه دی لانچو نه دی علي دی جازو دی میزایلی دی اگر انګې ټمب می دی جوڅ کول ته نه لري کې یو شیخ هم چې جوړولې دی او منافع ولیناس افیدی سې زونه لپاره د خلکو غره دلته لور دی بیل دی تخصدا سومره سې زونه دی تاله پکاریږي تبر دی چورکایلا حکومت شیطان په قاریږي مانا ته ولې ناس وزیر سجونه داسې دي چې هغه اوس پنن علاوه بل شي نه جوړی کنه توازه بیر جوړوموس پنن علاوه نشي شنه و جوړای توازه تمر جوړوموس شنه و جوړکی بل خو شیشته ده نه کنه وريعلم الله من ينصر روحه ورسله بالغيب ادله پاره الله هغه څوک امداد کړي چې الله او رسول بالغيب بيلي ان الله قبي ينعز الله قبي ذات تعزيز ذرو ترغیب الالکتال چه جنگو کا او جنگ دیده پارا ما اسپاپ پیدا او دا جنگ دیده پارا نده چه سان بغیر کیگی نا بلکی والی عالم اللہ من ینصروه و رسوله و گل غیر اللہ کارا کئی صرف کنیسات ضرورت خونیشتے حدیانو منی شرائی چلیدان تخونیوی سمودیانو منی چگراتلانو تاخنو وولی ابرحال اکرمانی تو تکیر آغلیو نتاخنو لگلی سان بغیر ام لیکن دیل پارا لیعلم اللہ من ینصره و رسله بالغیب ان اللہ قبیع و نعزیز و لقل ارسلنا نوح و ابراهیم و جاننا في ضروریتهم النبوت والکتاب لیگلو من نوح علیہ السلام و ابراهیم علیہ السلام اگر زولو منگا ددو پاگا نسل کې نبوت والکتابا کتابنا فبین محتد زنی پہ ہدایت من اشکل داگا خبری امان لیوا کسیر من ام فاسقون اردیر ددونا نفرمن سم مقفینا علی آسارهن داگا ت بیا, دادو دادو قدم بیا, بیا لگل مانو او لگل مانو او لدو قدم انه برسول منعو نور اقبل پیغمبران وقف اینا بیعه سب مريم و روشت او لگل مانو د دوه ای ساب مريم و آتینا اون انجیل و او لگل مانو اغت انجیل کتاب او لگل مانو کنا چی دن قائم که یکو من ناسو بل قسط او صوق چی نمن انو انزلن حدید نو داغ خونی خومن کرده کنا بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم تم موږ دغه لپاره کتاب ورکو او جاننه فی قلوب الذین تبعوه رفتا او ګرځولې موږا کسان و چې د مرګری ور افتن نرمی و رحمت او رحم کول په یوبل منی و راهبانیت او راهبانیت اې تدعوھا ما كتبنا الیہم لتبغار ذوالعلٰم مفسرین یو مطلب دادې چې جاننه ما طب کا ادا د جاننده راهبانیت ته جاننه ما تخرا ولا به معنا غرزولومنګ فی قلوب الذین تبعوه رافتا و رحمت و رهبانیت اچولومنګ کو زلونو د کسانو کې چې د دې تبع کولا نرمی ادارنګ رحم او ورکلومندو ته رهبانیت رهبانیت خاصن پر لبت غرضان الله د رهبانیت لپاره د رضا د الله تعالی لیکن دو رهبانیت کې ابتداوها دان نه کاتی دن نکړي ما كتب نہ عليهم موږ دومره نوې فرض کړي قمار او حق رعایتها دو لحاظ اونکه د څنګه د لحاظ کولو حق دا منبه وره د راہبانيت ته ځان لا ما تخت کړي د دوه زونو ته موږ نرمي پیدا کړو رحم پیدا کړو دوه ته موږ لیکن راہبانيت صدقا را لغ غرض رضوان الله <سؤال> نه پارا درګه منتاج الله تعالی نو ابتدعوها اغه دو په کې د رهبانيت کې ځان نه بدد دن نک نو ما كتبنا علیهم موږ دوه من دغه رهبانيت کې دو ځان نه جوړ کو دا دو دوه نو فرض کړي نو لازم کړي مو خو لازم کړي اغه چې لپی غرض او الله <سؤال> د لپاره دت راځم ته د الله <سؤال> تعالی <سؤال> نوږي کې دو خپل طرف نه ترتیبونه کیفیت طریقې ځان نه زیات کړي فماروا حق رایا ته نو د لحاظ نو کړي اغه لکه څنګه لحاظ کولو حقو یوم مطلب دا چې دوی دغه رحمانیت ور لیکن دو په کې بدعت اضافي او رحمانیت ځان نه په کې ترتیبونه دن نکړل خلچه ځان نه په کې ترتیبونه دن نکړل نو اغه غډ ور کړو فاما نو چا چې رعایت کړو اغه تمغاذر ور نور وکاسې نو من فاسقون دې مطلب دا دې چ رحمتا من وقفكم وجعلنا في قلوب الذين تقوا غفرا ورحمه دي مون ودريگا او ا چول يومه مګه پذرون ليا کسالو کې چې دد مرګريو رافته نرمي و رحمت رحم کول ا دو سه جلوک و رهبانيت قدعوها اگر رهبانيت ابتداوها دامو نو ورکړي یعنی مونږ دوت د رهبانيت سروینان وکړي و رهبانيت اگر مونږ دوت شي نو رافته او م دو په غزان الله راهبانيه تالاش کو يمتدعوها چې دا جوزان نه جوړ ک ما كتبنا عليهم من د نو لازم کړي س کار الا ابتغار رضوان الله مگر تلند رضا تعالی نو دو د د خبر لحاظ نه کو راهبانيه ټول جوزان نه جوړ سره د کیفیتونه اول مطلب دا چې راهبانه خو لیکن ترتیب او طریقه جوزان نه جوړ کړه مطلب دا دی سر راهبانيه نشته عملو الَّذِينَ آمَنُوا مکې خبري و کو منو فاسکنون فَاسِقُونَ الذي عملو الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ دا ختاب یودو نوصارهته دی بیاو مطلب دا شي یاو آمو تقلله یا کسانو چمانې را ووردې په چامې په چستا تاسو امن او تاسو ایمان را راوړ دین یاره وکړه د الله تعالی نامو د اخیری پیغمبر مینو ایمان راوړای نو تاسو به ډبل سزا ډبل اجر نه میلو شی اولایک الذین یطاعون اجرهم مرتين قصص کې ورا شی یو ته یو تکوم کفلین من رحمتې دواندی دوی سید رحمت خپل وایا الله کوم نور او درب کی توصل رانا قران تم شو نه به مخکې ذکرو شکنا یا سنورهم بین ایديهم تنسو نبیه چه زیغ با بندې کے پاغیبنده و ایغفر لکم او با خیطه استا گناونا یا تنسو نبیه تازو پاغیبنده جانتی رئی افا من کانا مائتن فاخشنا و جعلنالوه نوریم شیبیه فی الناس خلق و گرزی را گرزی کنا دعوت ورکی یا چند دقا مخی آیات ته اشاره و المؤمنون یوم تل المؤمنین والمؤمنات یسحان نورهم بین ایدیهم بی و بی ایمانهم نصمت لمشت اے یهود و اے نصاراو آمنو بی رسولیهی داخلی پیغامبر امان اے اجنو نمدی شي او بل ویا جعل لکم نورا نور بدر تمیلاو شی چه نور بدر تمیلاو شکانا نو تمسو نبیهی گیا قیامت منابتی یا تمسو نبیهی دنیا کیا پاگی جوان تیرائی نو گناہون و اللہ تا استماف کیو اللہ غفور و الرحیم او بے فخر شروع کانا چه گو رک زمن خو عجنو نجات شلل نو وحشيرين وېدلته کې فلر نمبرات شي دی یو دات چې ایمان دو دو مخيني پیغمبرانو مینه کتابون مینه او ایمان پدې پیغمبر باندې ایمان راوړو الله ولاخ دو اجرونه ورکول کنه نو دا اجرونه مې له واستو خبره راغله نه به بورم زمون خو اجر او ثواب تاسو نه زیات شو کالے چمنگ تہ چن رات ڈبل اجر نہ مل دیگی نے الكتاب اللہ يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله ياتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم دنی آیات تو مطلب دارے چه یہود و نصارا و ایک چمنگ جہاد او صورت بقرکیو اعیاتو کنا جستفتحونا علالذین کفرو وکانو من قبل جستفتحونا علالذین کفرو دوبا ایراب پیغمبر راشد اغفو مرگرتیا که مونگتا سر جنگون کوکی نو دو امیر غختو اے باس لنا ملک ملکن نقاتل فی سبیلک بادشاہ پاکار دیں علی سلام او سمنگ نبی علیہ السلام را اولی گو نو بیا مطلب داشو لی الله یعلم آهل کتابک دې لپاره یا لم ما دې یقول سر بشي ل الله یا لم اهل الكتاب دې لپاره چې ان نو اهل کتاب الله يغفرون على شيء من فضل الله چې من قادر نه په شی من د فضل د الله تعالی نه جهاد د امیر نشتاق وان الفضل بيد الله يتي من يشاء افضل د الله په لاس کې د ورکی چاته چوغاړي دا به اوس دونې وچ امیر نشتا چې مون جنگو کو امیر خوراغه کنه مرګري شي او جهاد وکي دا مطلب به وره الله یعلم اهل الكتاب د بابا ندا کوله چې مونږ جهاد ځکه نو کوڅو مشر نشته ای واسل نامه لیک نو قاتل دا دو عادتو کنه زه نبی کریم صلی الله علیه وسلم به اسد چې او شو نو امیر خوميره او اس کنه الله یعلم یعلم په معنا دی یقول دل پارا چې اون نو یاری کتابه اللہ یقدرون اعلیٰ شئی من فضل اللہ چیز مونگا قدرت نشتے پیوشی من د فضل اللہ تعالیٰ ناچی جیحاد دے زکا امیر نشتے دا خبر خوص دور شکولے کنو ان الفضل بیاد اللہ یتیمان یشا یہ مطلب دا دو دا خیلتی اصحاق علیہ السلام نسل کی و نبوت وی نبوت منتقل شد اسماعیل علیہ السلام نسل تا انو بیا لام زاید دی بیا امان دا شلی یا دا کارمungo وک پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسماعیل علیه السلام نسل کراولې غو لیال ما اهل الكتاب چې اهل کتابو تطتهولېږي چې الله یقترون علی شیئ من فضل الله چې دو قادر ندي پیاو شي منده فضل د الله تعالی نه چې نبوت ځان لټین کی وان د فضل بیا د الله نبوت یوتیه م یشا اسماعیل علیه السلام نسل دا مطلب بیا و اورې لام زائد کا یا علما با خپل مانکا اسعاق عليه السلام نسل ن نبوت را غ اسماعیل عليه السلام لیا تا ولې ليعلمن دي لبارات چې پوشه لکتاب په دې خبره چې الله يكترونا لسې من فضل الله چې دو قادر ندي پوښي باندې د فضل د الله تعالی نه دو قادر ندي چې ځان لې ټینګ کړي و ان الفضل بيد الله الله منتقل کړه د فضل د الله پلاس کې دې یو ت من ورکې چا ته چو غړی والله او فضل لاظې الله خوون د فضلې دی یا دغه مخکهتونو سره وله کو یو ت کوم کفللنی رحمتې دو اجر نه شو هم بیا منې په نهبي ایمان را دو خبرک دو اجر نه لاېږ ورته دلو نو اوس دلتهفیدي شوي یوفیده دا شوخت چې نور به شي بل ک بل مغفرت مفرت او دای مشروط کو عام نوور بې رسولی ہی. تاسو ایمان را وړی دغ پې غمبر باې چې دی پیغمبر غمبر تاسو ایمان را وړو نور به میلاېږې کفلین ب میلاږې مفرت کو میلاېږ او انل فض لبي یادله دا درې وړهفی دی د الله پاس ک دی, دی. یوې من یشا ورک ا غچته چ غواړي نو اللهوپ ملله عملله يؤمنو برسولي دادې في نو دي نوور کې ا غچته چغ ما نراړ دغ په پیغام والله ض فضل اللهظ الله خوون د فضلوي د